que sigui al costat d'on vivim nosaltres, sigui Palaforgell, sigui Calella, sí sigui... És igual. A prop. D'alguna manera surt algun programa especial que hi ha un circ amb un cantó. És igual, pot ser Girona, pot ser o sigui, un lloc a prop. I pensant en això, m'ha agradat doncs, parlar de coses curioses sobre el circ. El circ. A veure, el circ té moltíssimes coses per explicar, però les que Avui podem parlar, que és curiós. A veure, si ens hi fixem... Veure, no tenim cap circ en aquí, que diguem un edifici amb circ. És que no en tenim cap, però ni aquí ni, ni, ni a molts postos. Per què? Els circs ens venen d'altres llocs. El circ, per exemple, fa un recorregut, es presenta en una ciutat, que li donguin un espai per poder actuar, sí?, i posar la seva carpa, tot plegat, però venen d'un altre lloc. Els ascents parlant entre ells i, bueno, veus que són d'un altre lloc. A veure, per què passa? Què és el que passa? En realitat, en realitat, o sigui, de, en aquest moment parlant d'Europa, i parlo d'Europa en aquest moment, només hi ha un sol circ és de, o sigui, està a Múnich fundat a l'any 1905 1905 que és el Cron aquest per entendre'ns té exactament un edifici o sigui que, igual com un cine no? tens un cine i tu vas al programa que et fan doncs és com un cine però és un teatre però en qualsevol altre lloc d'Europa de moment que tingui un local fixa, no n'hi ha. Que, que, o sigui, amb una paraula, que estiguin uns dies en el lloc d'on són, està molt bé. Faran un espectacle, després diran on volen anar, demanaran permís i se'n van a un altre lloc. O sí sigui, que el sistema és anar d'un cantó a l'altre. I tenir un lloc, una sede fixa, és molt difícil. Ja dic, de moment a Europa hi ha ja, aquest. Per què? Si ara ens diuen que ens ve un circ aquí a Palaforgell, segur que quan vinguin, vindran desfilant, vindran per demostrar del que són, com són i què faran, i faran, doncs, una passejada perquè tothom li cridi l'atenció i els vanyen a veure al moment que tinguin un lloc, perquè normalment quan arriben ja tenen el lloc autoritzat. I després, fixen nos que els que porten, o sigui, els que fan una atracció en aquell, en aquell circ, normalment venen de fora. Però els que tenen que muntar, ajudar, o muntar gàbies, o el que, que es tingui que fer, allà van, o sigui, contraten persones del lloc. Perquè ells intenten viatjar només amb els que fan l'espectacle. I tot l'altre donen l'oportunitat també de que les persones que siguin de la, del lloc on van puguin doncs, treballar i puguin guanyar uns diners. O sigui que normalment els que verdaderament arriben són els que faran una actuació i els que necessitin per ajudar-los, per muntar o per el que sigui seran els que contrataran en el lloc on estiguin. Però això és el que passa. Bé, normalment van canviant les coses, com tota la vida. La vida va canviant tot, millor o pitjor, però bueno, va canviant. Aleshores, què vull dir amb això? Que abans el circ va començar sent una actuació especialitzada amb animals exòtics. Animals exòtics i persones també diferents al moment, cuidado, que vull dir, sense molestar, persones que tenien un problema, a vegades físic, i com els volien ensenyar, per exemple, per què? Pues perquè eren diferents dels altres, doncs aquestes persones també participaven en el circ. Vostès hauran vist que moltes vegades eh, s'anunciaven, jo ara la veritat és que no he vist anunciades, però bueno, s'anunciaven i fins i tot com parlem dels circs, sempre parlen de les, la dona barbuda. Vale. El que jo no sé, potser tindria que demanar-ho amb un especialista que m'ho digués, si és que abans n'hi havia i ara no n'hi han, o n'hi ha poques, o, o si són barbudes s'afeiten, no tinc ni idea. O sigui, Dir-li una cosa que no la sé, no la sé. Potser algun dia agafaré i averiguaré i podré fer un altre programa d'una altra cosa. Però, en principi, no sé, però Sempre s'anunciava la dona barbuda després anunciava també el... que això encara no sé com s'ho fan però bé, bueno, que també hi ha els que se'n passen els sabres hi han els que treuen foc hi no... aquests encara encara se'n veuen que són trucos, segurament de 11 trucos però o no són trucos, no ho sé, no ho sé. però encara n'hi han. ha encara hi ha menys són els animals, o sigui les bèsties, per què? perquè en realitat hi ha hagut molts anys que s'han tingut animals molt bons i, i apreciables i tal, tancats amb una gàbia que no es podien ni moure i després fer-los sortir com a espectacle. Aleshores, vull dir, ja ho sabem ara que hi ha una reducció d'animals, perquè els animals pobrets, els lleons i tots plegats, diuen, ni més ni menys, que per això n'hi havia moltíssims, però anaven drogats completament, menys un dia que, per exemple, anava sense drogar i aquelles quan es menjava o feia mal en el, en el que l'estava dominant, però però s'han reduït una sèrie de coses en realitat la primera idea de circ la primera idea de circ va ser una cosa curiosa, no va ser ni d'animals, ni de, de de persones que, per exemple, hi havia, per exemple abans els siamesos que ara, si hi ha un si a dir pot tenir una operació, pot arreglar-se quan no hi havien tantes coses per arreglar segons quines coses humanes físiques doncs aquella persona tenia una manera de guanyar-se la vida i era doncs, demostrant que tenia un físic diferent als més. hi havia un que va ser que un dia sí que faré un programa per ser preciós la, la, la vida de l'home elefant que li deien em parlaré d'això perquè és preciosa la, la, la vida d'ell, preciosa, trista, però maca, i preciosa. Aleshores, hi havia, entre ells hi havia l'home elefant, li deien l'home elefant. Per què? Ara no, no és el programa. Però ja en parlaré. M'ho apunto i en parlaré. Aleshores, amb una paraula, van canviant les coses, però, però, també se n'adapten d'altres. Però com va començar? Van començar, ni més ni menys, la idea la idea va ser una pista circular, un cavall, un cavall resistent, que fos resistent amb una paraula, i un giner. Però el giner és que ells van descobrir que mm, si fas una pista petita i rodona, o sigui, mm, això ho han descobert ells, diuen i ho diuen encara avui dia, que amb una pista rodona no gaire ample de diàmetre... O sigui, quan un ginet comença a fer coses salts i pujades i baixades, i ara del dret, ara m'aguanto amb una cama, ara m'aguanto un braç, que això és el que fan, si la pista és rodona, això és el que ens diuen, perquè vaig parlar amb un d'ells desprésament, diuen que la inèrcia que porten els més rodó i petit els aguanta més que no passin si amb línia recta. Això és el que diuen. Jo no tinc idea perquè no hi he fet mai de pujar amb un cavall d'aquesta manera. Però la primera idea va ser la pista circular, perquè es veu que havien fet proves, i vam veure que això els hi donava oportunitat de poder fer equilibri sobre pujada, baixada i aquestes coses que he dit. Però això encara hi és en tots, en tots els circs d'avui dia. Hi han coses que són repetides, que s'han obligat a, a prendre mesures perquè no es mati ningú, per exemple, hi havia la famosa trapecista, la trapecista de, què es deia, com es deia, es deia? Pinito de Loro, la Pinito de Loro, treballava sense ret, sense xarxa. El seu marit es posava sota per agafar-la quan queia. I va, va malgrat l'agafava el seu marit, o sigui, va tenir molts accidents molt greus. Era molt joveneta que es va... Bueno, fracturó el crani i va estar com coma no sé quant temps, i a més va tenir molts accidents sí, que l'agafava ella l'agafava ella baix caien de totes maneres un sobre l'altre jo què sé, perquè el de baix estava baix però amb, la, amb el pes d'ella bueno, per això vull dir que ara no o sigui, tens que tenir una reta sota o Sí, sigui, hi han moltes coses que es valoren com a mèrit però el que no volen és desgràcies per tant, quan es fa alguna cosa especial, s'ha de comentar, ho miren unes persones que estudien la possibilitat de fer-se mal i o neguen que es faci o ho deixen fer. Animals també estan controlats totalment. Totalment. Bé, bueno, doncs pues ara hi ha altres activitats. Tenim els pallassos que continuen sent els pallassos. Si els equilibristes, també, però que hi hagi sempre una protecció sí, és amb una paraula sí, perquè, a veure, van haver-hi èpoques mira, el, els tres espectacles més importants que hi havia al eh, segle 19-20 tampoc estem tan lluny era la dansa l'òpera i el circ el que tenia diners anava d'un cantó l'altre amb aquestes tres coses sempre la dansa, me'n vaig a... On vulguem, igual. El teatre, li... anava a dir a liceu, igual. On vulguem. L'òpera, on feien òpera, i el circ. Llavors, era, en aquell moment, els empresaris i els artistes del món de dansa, òpera i circ eren les primeres figures del moment. Per això, fixant que si tinguéssim a la mà diaris, que en tenim, però hem anar a la biblioteca i en postos especialitzats també, diaris que s'hagin conservat, en aquests segles passats, el que es parlava més de coses, aquí avui dia en passen part, en moltes, doncs, era, ni més ni menys, la persona que a veure, havia actuat com a trapecista que havia actuat com a pallasso, que havia actuat... En fi, per lo que fos, eren la notícia de la premsa de l'època. O sigui, tots els que tenien que veure amb alguna cosa d'aquestes tres que he dit, era la notícia. La notícia. O sí, sigui, un dia em parlaven de l'òpera, l'altre dia em parlaven... O sigui, anar canviant, però sempre hi havien tres coses importants. Aquestes, tres coses però de tant en tant hi havien caigudes mortals i això s'està pràcticament és desconegut ara o sí sigui, sí que pot passar una cosa com tota la vida pot passar encara estigués pot ajuda però no és lo mateix lo que era a lo que hi ha però segueix sent bonic i e interessant sobretot per la mainada que disfruten a base de bé des més per avui A més vi dir... Mmm, els crius és, és que al·lucinen perquè no tanquen els ullets quan veuen totes aquestes coses. Si el pallasso que porta les sabates que cau, que li surt la dutxa, que el no sé què, que no sé quantos, que el cavall que dóna la volta perllà i el senyor que salta i que brinca, l'altre que baixa del ancestre, l'altre que... Bueno, de tot. de tot No sé si el del canó l'hem prohibit ara, que abans era, tiraven un, com una canonada i sortia un senyor que era la bala jo ja no ho sé ara, ho tindré que preguntar la pròxima vegada que faci un programa d'aquests en el en el circ. Però bé, s'ensaclat el temps. Com sempre, des d'aquí, gràcies amics i amigues per estar amb nosaltres i des d'aquí, l'abraçada aquella tan gran que no pot faltar per ningú i el pató. Au. Adéu, fins al dia vinent. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura